– погодився з лейтенантом генерал. «Е, – Усі ви прийшли до нас по своїй добрій волі, а значить готові відповідати за себе, за товариша. Ви ж усі подружились. – Але суперечки, як оце зараз трапляються, – признався Сокіл. – Це обмін думками, – посміхнувся генерал. Ситуацію обговорюйте всебічно всі разом. Найкраще рішення і буде уже для вас тією командою, що її на фронті виконують беззаперечно. Ми знаємо факти провалу груп і загибелі розвідників тільки через надмірне якання командира. Отож кудрявий, Петро і Галка ваш штаб. «Однак і решта повинна думати за себе і за всіх, особливо у критичні моменти, яких у вас буде багато. Будь-що прагніть знайти вихід, навіть із безвиході!» Генерал замовк і ніби зазирав очима в очі кожного, хотілося знати, яке враження на розвідників справляють його слова. А слова були справді незвичайними, бо ж мовилось просто. Один за всіх і всі за одного. А про те, що думати треба і на війні. За себе і за всіх, аби знайти вихід із безвиході. З такою формулою на військовій службі я зустрічаюся вперше. Це навіть не на батареї, де офіцери, командири не ображали гідності рядових за що їх поважали бійці і були готові за них у вогоні воду. Слова генерала утверджували найвищі відносини у групі між розвідниками, незалежно від їхньої посади, чину. Зразком тих відносин стала й розмова про радіопередачі, яка щойно відбулася. Генерал вислухав мене до кінця і, можливо, передасть мої спостереження – Сумніви фахівцям. Тоді розмови ця послужить нашій великій справі. У мене був гарний настрій, ніби я щойно склав державний екзамен. Я відчув генералову теплу руку, що лягла на мою. Може, Петро Петрович думав про свого сина, якщо він є в нього? Та мені в цю хвилину генерал нагадав мого батька. Той теж приходив у зимку з роботи у фуфайці, у шапці ушанці. Такий простий, хоча й інженер, простий по-людському, як і цей генерал розвідки. Товариш майор, Звернувся генерал до Андрія Савича, показавши пальцем на його планшетку. «Єсь!» – відповів майор і розкрив свій планшет. Хлопці думали, що Савич розстелить зараз карту, як бувало на заняттях. Але майор дістав грубенький пакет і передав Кудрявому. «Це від військової ради...» Ленінградського фронту, пояснив генерал. Пакет адресований секретареві Псковського підпільного райкому партії товаришу Акатову. Тут лист і наказ, командуючи Ленінградським фронтом про нагородження групи партизандів 2-ї і 7-ї партизанських бригад орденами і медалями. Але ж ми десантуватимемось, не на партизанські вогні, а на осліп. То як же зустрінемось з Акатовим? Запитав Кудрявий. Це буде пізніше, коли налагодите зв'язок з партизанами. Ті знають товаришів Акатова з Пскова і Дуригіна з оперативної трійки Новосельського району, пояснив майор Савач. Зрозуміло, сказав Кудрявий беручи пакет і кладучи його в польову сумку. Хлопці перезирнулись. Було видно, що кожен із них хотів щось сказати, запропонувати,